Mm . -hmm. Pazpimen deko gauean gaude Gure loreetan sasi Irrintzi oiu eleta ulo Marmario tagan razi Aizehen bata brisa galerna Gaurun-garun bibiar nasi Saketan ularen zuri beltzetan Arratxo gozoekun gazi Haitxan zorik ezba geren euka Gure zonu baitza landatu dugu Amildegi mutu urrean Adarrak daude Ertzetik arruz Zustraia berriz lorrean Biotzenzteak ez dueldua esku baten aburrean berzo berriak hartzeranoa beregindar laburrean no la luko bat insuritzen, suri zeme aburrean Gure lurraldearen barrena. Bebida zoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta irratian, Josun Arbarte Hernandezekin Antxete irratieta euskal irratietako entzuleok Bueno, mentxa gode, gure lurraldearen barrena podcast historiko berri baten ba, ba pasartea basartea elarazteko, gaurkoan zazpi garren pasartea izango dugu eta beti bezala, zazpi pasarte horietan gurekin Josun Arbarte Hernández, arantzadiko historialaria izan da, egu e, erdion Egu erdion, bai bueno, e, gaurkoan, esan dezakegu ba, iragan dezeroso baten arrastoen inguruan hitz egin dezakegula, edo, bueno, iragan dezeroso baten arrastoak izen buru ezela jarri ezak egula. Bai, aurrako egunetan nahi izan dugu, ezta. Historia ez dela beti polita, eta ez dela beti gogoratzeko gustagarria izaten, eta gaur aipatuko dugun gaia izango da, seguraski ba, deseroso gertatuko zegun historia pasarte bat. E, Ain zuzen ere, e, zer da, deserosoa. Bueno, e, azken finean, gogoratzen digulako, ba, gure istorian ba, inaiz gertatzean nahiko ez genuken pasarte bat, segurazki ez da? E, gaur aipatuko dugun gaia izango da, ba, bigarren mundu erraren, e, bigarren mundu gerran zehar, e, armada alemaniarrak e, Ipar Euskal Herria okupatu zuen bitartean, e, ba, bertan gertatu ziren zenbait, e, kontu eta aipatuko dugu ere, ba, okupazio horrek zeharrastut zi dituen gaur egungo Euskal Herriko paisaian. Izan ere, arrastoak ugariak dira eta, eh, bueno, ba, zer gaite, eta oso estrategikoa izan zen okupazio hori ere, bai. Bai, pentsatu behar dugu bigarren mundu-gerra lehertzen denean, e, mila bederatzeron dagoiten beretzian e, Alemaniak Polonia inbaditu ondoren, e, Frantziak eta Britannia hondiak e, irugarren reijari e, gerra deklaratu ziotenean, e, ba, gerra erzenatukiak Europan oso azkar mugitu zirela. Ez da? Eta Frantzia izan zen seguraski er, erortzen lehen endabiziko potentziaetako bat mm -hmm. Alemaniak okupatu egintzen bereala. Eta segura eski entzulek begibistan izango dute ba, Frantziaren zatiketaren mapa. Bai, erdibiduta, bixi, eta, bueno, beste Frantziako zera. Horri da, horri da. Alde batetik, Iparra eta Mendebaldea, Fatsa Atlantik oso hartzen zuen e, ba, Frantzia okupatua, e, mm -hmm. Alemaniar Administraziopean, eta beste aldetik, ba, erdi aldetik, Mediterraneo erainozi joan, ba, Frantziako Estatu Librea, ba, berez, libretik gutxi zuen azta, e, mm -hmm. Alemaniako iluaren reijaren... Titeere do txtsonileua zen biziko erregimena da, apetein mariskalak eh, gidatuta. Gobernua erroestan zegoko gainera. Bai, e, frantziako republikako gobernoa bertan beragelituzen e, desegindaba Alemania reukupazioa estean, mm -hmm. eta tira erresistenziako kide batzuk, bai, Londresen erbesteratu ziren, de generalak jeneralak gidatuta, eta hortik anabiatu zen ba, frantziako erresistenzia, ba, e, segura eski bat denokentzun duguna, ez da? Eta arrastoak ere ugariak dira, eta, bueno, egian entzulei, ba, gomendio bat emango diogu, ba, kuadernoetxo bat ardezaten, boligrafo bat ardezaten, ze arrastuak ugariak dira, eta bisitatzeko tokiak edo, bueno, ba, arrast tokiak asko asko direlako. Bai, iruditzen malimaz daizu aipatuko ba, dugu lehendabizi Euskal Herriko Euskal Herriara edo Euskal Herriari dagokionez bai. okupazio hori zertan izan zen eta gero ba ibilbide txo bat egingo dugu ba horren honren arrastoak e, begiratzen joateko ba Euskal Euskalkoan zer. Osera. Primera inolvidazait. Aza, azaitez. Pira aipatuko da, eta Frantzia bietan zatituta gelditu zen, e, Alemania okupaziopeko e, zatia eta bisiko regimenak e, gidatutakoa eta ipar Euskal Herriaren kasuan ere gauza bera gertatu zen. I Euskal Herrria e, bizizatitan banatu zuten alde batetik barnealdea, baina afarroaren e, zati bat eta xiiberoa mm -hmm. bisiko erregimenaren hemen ziren, eta beste aldetik baina afarroaren gainerakoa eta lapurdi batez ere kostaldea, e, Alemaniar armadak okupatutako gunearen pean. Mm? Alemanr armadak e, bere egoitza nagusia donibanloitznen kokatu zuen eta ba, baita ere zenbait base militar, ba, bai angelun e, aerodromoan, bai baiionako portuan ere. Orduan, bono, e, azken finean, gerra testu inguru batean gaude, mm -hmm. eta pentsatu behar dugu, armada alemaniarrak okupaziori gauzatzen duenean, bere elburua dela, hain zuzen ere, aliatuek jodieza joeketen kontraera asoa, saiestea, mm? aliatua momentu honetan, erre batua da. E, berandu gabe, mila bederatzen da berrogeita batean, ba, Amerikako estatu batuak eres hartuko dira aliatuen e, bando horretan, eta zentzu horretan, armada alemaniarraaren lehentasunetako bat izango da, kontinentean indartzen ari diren e, imperio horren defentsak bermatzea. Uh -huh. Eta zentzu horretan, e, martxan jarriko dute, ba, kostalde Atlantia rosoa hartuko duen, E, defensa sistema bat Defentsa sistema bat, elementu desberrenik ossatuko dutena eta ba, e, guztiz trenko izango dena, ba, bidasoako mugatikasi eta Alemaniako e, Alemaniaren menpeko Luralde guztiak e, hartuko dituena. Aurrekotan ere aipatu dugu, baina historiaren kasualitateak oso gutxitan gertatzen dira eta zerbaitengatik eh hautatu zuten, A, e, bueno, ba, Euskal Herriko ipar Euskal Herriko iparaldearen kosta hori, es, e, ere. Bai, bai, e, lapordiko kosta bereziki estrategikoa zen biarraziorengatik. Alde batetik e, Atlantiar fatadant zeuen kokatuta, Eta horrek esan nahi zuen, ba, e, alde horretatikan aliatuek josezaketen erasoan lehenengo lerroan zegoela. Mm -hmm. Baina beste aldetik ere, e, lapurdiko kostak suposatzen zuen e, armada erregimen alemaniarraren aliatu natural batekiko pasabide nagusia. Mm -hmm. Hau da, Espainiarekiko pasabide nagusia. Bidazoako muga kontrolatzea garrantzitsua zen, hain zuzen ere, hor ba, e, nikuntza bermatzeko. Mm -hmm. Eta, beraz, ba, bueno, lapurdiko kasua izan zen, ba, Fatsa Atlantiar horretan, bat, mm, geien indartu zen militarki gehien indartu zen eskualdetako bat Bai eta bueno obra ugaria geizan ziren lapurdin lapurdin barrena okerres banaiz Bai e, iruditzen alien badazu ibilbide bat a, e, proposatuko dieten zulei primariatu gaitezke ba aipatu dugun Espainiarekiko Espainiaren estatuarekiko muga horretatik bidasuatik eta iparralerantz joko dugu ezta Zidur aski, mm, lapordiko kostan edo landetako kostan mm, noizbait, ondartzara joan den edo zeinen tzulek, ikusi izan du, agian e, zer den eztakin egituraren bat. Bai. Bon, Neri behintzat oso oso ezagunak egiten zaizkiet, eta ziur naiz, Entzula askori oso ezagunak egingo zaizkiela. Bai, oso ikuak dira, ondartzetanko katuta daude, porlanezko egiturak, burdinezko ba, zenbait elementurekin, mm -hmm. e, kasu batzutan ba, kasamatak edo gela eskake osatzen dituzte, mm -hmm. erlaitzetan eta itsaslabarretan itxaslabarretan topatzen ditugu, bai, bai. orokorrean oso ondatuta goten dira, ba, pintadaz, estalita, landaretzak janda, eta batzutan zaila da ikuste azer diren. Bai. E, ezagunenak, edo bintzat, e, nik betidanik ezagutu izan ditudanak, ba, igual bidasoako nahizelako ere, e, endaiako erlaitzen daudenak dira. Bai. Endaiako erlaitzen ba, daude, abadia ba, etxaldea ditzen dugun e, parke horretan, badira bi bunker, e, itxaslabaran gainean, e, aragorri edo santan alur muturraren e, ertzean, eta bertatik bere izan da, ba, bai jaizkibeleko kosta eta txingudiko badia, eta baita talabur kosta guztia ere. Mm -hmm. e, gaur egun, guztiz abandonatuta daude, bertara ezin da sartu, arriskutsua ah, omen delako ba, e, itxita daude. Eta, ba, bueno, parkera horbiltzen diren bisitari gehienek ez dituzten begiratu ere egiten. Ba, agian e, egituraren gainean isertzen dira bokata bokatabazkaltzeko, baina egiturari berari ez diote begiratzen izan Margotu ere. ere egiten dute. Bai, bai, margoketaketa ere badaude. <laughs> bai. e, azken finean ez dagoelako, inolako informazio hori kadirazten diguna hori ba, egitura e, e, historiko batzena da eta garrantzia bat badaukala. Eta hori errapikatuko da, ba hemendik aurrera aipatuko ditugun beste egitura guztiak. Beste egitura guztietan, eh, Spunkerrak direnak. Bai, bai. bai. Aragorri bada Euskal Erlaitza, latza, ba bidasoa eta bordazuriren estuarioak bereitzen dituen herriitz horren mm -hmm. eh Mendebaldeko punta. Eta ba horretan zer baditugu beste zenbait egitura ere bai. Mm? Badigu alde batetik, e, sokoako itsasadar zaharraren e, inguru beste bunker pare bat kokatuta mm -hmm. eta batez ere baditugu baita ere Donibane loitzuneko Santa Barbara lurmuturrean zenbait egitura, gainera Lorategi Botanikoaren azpian oraindikano oso ondona barmentzen direnak. Eh, kasu honetan bunkerrak ezezik badituguk kasamatak ere bai eta ba bueno, armak kokatzeko e, porlanezko zenbait egitura. Mm -hmm. Bizkatiko parraldera segitzen balin badugu, topatuko ditugu ba Donimaneloitzunetik, eh, getariraino doa zen ondartza horietan, ez, zenit zerromaridia Tabar. Bertan ere badaudela ba, zenbait bunker neko egorak askarrean oroar. har eta batzuk badituzte arma arma astunen arrastoak ere, kanoiak mm -hmm. eta horrelako horrelako gaiak. Iritziko gara bidartera, bidarteko hondartzan ere topatuko dugu bunker handi bat, bertan kokatuta eta ipar egitzen segitzen balin badugu, ba, iritsiko gara azkenean biarritzera, ezta. Mm -hmm. Biarritz gaur egun, e, euskal kostako turismoaren meka, ezta bai. surfalaria, eta luxuzko hotelak eta ondartza e, sofistikatuak, baina bertan ere baditugu, ba, egitura militarren arrastoak. Arrastoak. Eta bai. badakizunun dagoen eh deigarriena edo garrantzitsuena? Ba, biarritzenez ez, ez dut ezaguten. Behira, biarritzeko ondartzaren erdian badago hotel handi bat. Baina, hotel dupale. Baina, hotel dupalearen terrazaren azpian badago bunker bat. Hotelaren terraza, bunkeraren gainean ere ekita dago. Eta gero, eh, galetuko dizuenaren muñara joango gara, baina nolatan eh, ez dakigu eh, horrelako hotel bat, ondartza parean dagoena, eh, bunker baten gainean dagoela. Zer, nola ez dugu horren berri? Tira esan dugu luxuzko hotelak direla ez da. Bai. Eta nagoni, ba, bunker militar baten, bunker bigarren mundu gerrari lotutako bunker baten arrastoak ez dutela oso ondo ematen, ba, hotel, lusuzko hoteloren glamurrarekin. Mm? Glamurrarekin ez, baina bintzat historiarekin bai. Bai, kontua da zer interesatzen zegun azpimaratzea, lamurra hala historia. Horretera jungo geroago, baina, bueno, hortxe puntutxoa egin nahi nuen, bai. Aipatuko dugu. Jarraidezagun gure, gure, bueno, ba, bisitak idatu denekin. Bai, guazani paralera, miharitzatiki paralera, topatuko dugu, angelu. Angelu un mm -hmm. ja da paisaia pizkat aldatu egiten da, ezta. Ja ez ditugu izango orain arte ikusi ditugun itsaslabarrak eta estuarioak tartekatuta, ta baizik eta orain ikusiko duguna izango da ja landak eh landenen antzekoa den hondartza luze bat. Mm -hmm. Ondartza horretan zehar e, topatuko ditugu gutxinez 3 bunker berri, e, ondartzaren hondartzaren dunetan erdi diskutatuta. Kasu honetan ere bat e, ba bat badago Justiz Margoketaz beteta. Beste bat urbanizazio baten pean ba, etxe baten azpian margotuta eta erdisimuluan gelitu, da, baina ikus daiteke oraindik ere, eta angeluk muga egiten du Baionarekin. Baiona e, garaian e, portugu industriala zen, garrantzitsua, baiangeluko angeluko aldean, eta bai beste aldean tarnozeko aldean bat zituen industria ez tunak, e, bat ba, base, base militar bat ere bai, aerodromo bat, angeluren eta bayonaren arteko mugan, beraz e, estrategikoki interesgarri izan ziteken bada, ezta? Bayona, puntu fuerte bat izan zen, ba, bueno, ba, ale, alemania milita, militar alemanentzat bai, aturriaren itxasuratzea, guztiz, gotortu zuten, bai, lapurdiko aldean, bai, gaskoineako landen aldean. Mm -hmm. e, lapurdiko aldean, ba, e, angelura ematen duen herriberan, e, topatu baita ezkezen baita elementu, egia da, E, azken urteetako moldak ba, eta moldaketa urbanistikoek ba pixkat eh edo egin dituztela elementu hauek xibertako jana ere bertan dago. Mm -hmm. baina bueno, ikusten dira oraindik an itsase iballa ertzean e, zenbait elementu eta batez ere beste aldean, beste aldean e, garaian baionako industriaztuna, industria siderurgikoa industria zegoen tokian, bokalentarnozten la benen Horeindik e, ere ikusitzak egu industria horren arrastoak, nahiz eta gaur egun gehienak abandonatuta dauden. Eta bertan daude, seguraski, e, ba, Euskal Kostan ditugun bigarren mundugarrako e, bunkerren arrasturik harrigarrienak. Mm -hmm. Bertan topatuko ditugu, bereziki tarnozeko ondartzan, tarnozeko digaren ondartzan, e, aturriaren itxasadarren ondo-ondoan, topatuko ditugu hainbat bunker, hainbat kasamata, e, hainbat bateria, Eta bereziki topatuko dugu barbara izena duen dorre handi bat, mm -hmm. ez 7 piso lariuko hormigoizko dorre handi bat ondartzaren erdian. Eta garetuko da zu tal dorre horrek zer egiten du? Hor da, ondartza horren erdian. Bai, hori galdetu bernizon oraintzeroetan. Bueno, ba egazkinen e e aurkako armak kokatzeko dorre batzen. zen. Mm -hmm. Beraz ikusten dugu ba ja puntu honetan ba, portua, baionako portua ba besteko bunkerrak bakarrik ez, baizik eta ja sistema antiaereoak ere kokatu zituztela bigarren mundu gorren garaian okupatzaile ja alemaniarrek. Mm -hmm. Eta, bueno, e, agian, e, bueno, gurentzulek e, gehien e, ikusial izan duten edo ezaguna ezagunenak izango zaien bunkerrak horiek izango dira, ondartzetakoak, e, ziur irudiat edo Googleen edo nun baiten bilatza jaren batean, ba, irudio horiek bilatuz gero, ba, esagunak egin gozaizkiela. Bai, zalantzari gabe, e, tarnozetik iparalera Gaskoñako Landak asten dira, Gaskoinako landak entzulek e, buruan izango dute, mm -hmm. badirela, ba, ondartza luz eta zabalez osatutako eskualde bat, e, dun alerro handi batek babestuta gainera, eta gero barne alerantz, ba, pinu, pinu populaketak hasten e, dira, herri txikiak, herri gutxi daude orokorrean, kanpin batzuk, baina bon, orokorrean ez daukate e, lapurdik daukan presio urbanistikoa, eta mm -hmm. bertan, elementu horiek obeto babestu dira. Baya, orduan dunetan daude kokatuta. Bai, bai, asko gainera dunak mugitu egin diren aurrian, ba dunen azpian gelditu dira, baina arrastoak ikusi daitezke, eh? Bai, Tarnozaren ondoren dagoen eh, ondresen, bai ondoren Labenen, bai eta kabretonen eta mm hiparalera -hmm. segituko bagenu ba, ba arkasioneraino edo bordeleraino joan gintezke, ba dunetan horrelako horrelako egiturak topatzen. Kabretonen daude hain zuzen ere, segurazki ezagunenak direne egiturak. E, Kabreton bada, bada, bada, bada, bada, bada erdiaroan sortu zen e, arrantzaportu garrantzitsu bat, agian e, e, entzulek ezagutun dute ez, ba horron e, izaten direare osi gorreko mm -hmm. ba, azok afamatu batzuk, onberrezbanago. Eta kabretonen inguruko ondartzetan, ba bada, bunker batzuk, dunek janda ez, itxasoak janda gelditu direnak. Uh -huh. e? Beraz, ondartzaren ertzean daude, baina normalean, e, ba, ba urazpian egoten dira, eta beraz, uretatik ateratzen dira, ba, bu, e, hormigoizko bunkero arrastoak, Baditu utze berai enargo ke arma arrasto batzuk ere kontserbatzen dira bomba batzuk eta beraz izango dira segurazki bai ikusgarri ikusgarri gertatzen direnen elementoietakoak Maior ba, e, justo itxasoaren bai bueno, da. muga daude bai e, ni e, barbararen e, dorrearekin gelditu naiz e, zergaitik barbara zergaitik emakun mezkoaren izena ezakitu hori ikertuta dagoen Ba begira informazio bilari tu naiz eta ez dut arrastorik topatu eta egiazan elemento dauen guztien inguruan ere ez dago informazioa hondirik bai aipatuko dugu segidantze elementuren parte ziren, baina esan beharra dut, e, ba, gure inguruan, e, elementu hauek osatzen zuten sarea, elementu hauek e, zeukaten estrategia militarra, barnea zituen estrategia mm -hmm. militarra, eta bai beraien egitura bera, ba, oso ez ezagunak direla horrendik, eta hor badago, segura eskin hor baitek ikertzeko moduko ba, e, gai bat. Gutsune badagoela. Bai, bai, bai. Bai. E, oroar esan genezake, bueno, ez dela Euskal Herria horrelako elementuak garaionetako bunkerrak eta okupazioa alimaniarraren arrastuak e, topa ditzak egunezko alde bakarra. Mm -hmm. Segura eski, paralderantz jarraituko bagenu, bordelen topatuko genituzke antzeko arrastoak musealizatutak azuren batean, badaude baita ere Normandian, mm -hmm. badaude baita ere Flandrean, Bai, Normandian agian daigarriena da, eh, ze eh bueno, ezagutzen dugun edo historikoa den, ba bueno, desenbarko horren horren ondorioz. Bai, gainera Normandian kaen Iritiko hurbil badago Wisterham izeneko bunker handia e, musealizatue egin dutena eta garai horren e, interpretazio zentro bilakatuta dagona, edo piskatik paralelarago, ba Pikardiako kostetan Kaletiko hurbil e, tot bateria mm -hmm. handi batera musealizatuta, eh berdiena gertatzen da eh Ohosten deirian, Flandrian. Holandan Rotterdamen e, eta baiterei paralelaras egituko ba genu badani edo norbegian ere topatuko genituzke horrelako arrastoak eta kasuren batean ere musealizatuta. Mm -hmm. Beraz ikusten dugu Euskal Herritik ba iparritz doan errealitate baten ba arrastoen aurrean gaudela. Mm -hmm. Ze arrasto Bueno, mm, hau garaian atlantik pal deitu zioten alemaniarrez, edo arrezi atlantikoa. Uh -huh. mm, eta bada, nahi aipatu dugun bezala, erregimen ba, nazional-sozialistak e, bigarren mundu gerraren testu inguruan, martxan jarri zuen e, babes edo defentsa estrategia baten parte. Alemaniarrek pentsatzen zuten, aliatuen e, eraso handiena atlantiarretik iritsiko zitzaiela. Beraiek mm. uste zuten, hegoaldean ba, Italia aliatu zuten ez, eta ekialdean aldean Sovietar bat asuna e, ba, etzuten ez etxaitzat jotzen, Ba, ba, Gurez edo, airez etorzitek gara. Beraien, haulezia hundiena, muga hori zela, ezta Atlantiar. Mm -hmm. Eta beraz, ekin zioten, e, ba, okupazio unetik aurrera, herrialde guztietan horrelako egiturak sortzeari. Mm -hmm. uh -huh. E, enpresa Estatal bat izan zen tot erakundea e, lana bekudeatu zitena, eta kaso askotan ba, tokian tokiko enpresen babesa ere jaso zuen Frantzian adibidez, kollaborazionismoa handia egon zen eta zenbat kasutan Gerra presoak ere baliatu zituzten e, borxa asko lanak eg. Bai hori da Hori da. Hemen Euskal Herrrian? Ba, hemen berriro ere e, informazio hutsune handi badugu. E, ez daki oso ondo ikertu gabe egitzen du segurazkiarxi bateetan eta badaude, E, Arrastoak baina orokorrean gaio nei buruz oso gutxi ertu da. Beraz, e, ez nintzateke hau sartuko esatera, uh -huh. esklabu lana baliatu zenik, baina ezin da baztertu, zalantzari gabe. Uh -huh. Eta, gero, haipatu du, bueno, bunkerrez ari garela eta horrelako, ba, bueno, formen edo, edo, edo azpigiturez ari garela. E, bunker guztiak, ez dire, berdinak izango edo mota desberdinetakoak izango dira. Bai, motades desberdinetakoak daude. ohikoena bada kasamata. E, Gelaizka baten itxura du eta bertan ba, guarnizi bat kokatzen zen, e, lauki zuzen itxurako kubo itxurako egitura batekin eta irekidura bat izaten du ba, aurrealdean aldean ba, bertan armako katzeko eta erasoralia bat etorrizkero ba, bertatikan e, tiroa jotzeko. Badira beste batzuk e, pertsonak gordeltzeko pentsatuta daudenak, blokaus edo deitzen direnak, mm -hmm. beste batzuk behaketarako eta talaia bezala baliatzen zirenak, arma astuna kokatzeko beste egitura mota batzuk eta azken finean ere baipatu dugun barbara udorra bezalako egazkinean ba, ba, e kontrako egiturak, ezta, hoxle ez edo horrelako gizien bat daukatenak. Alemanek, alemaneari ez dutakitenek, ondo, ondo ba, bai, hauskatuko dut. Nik ez dintzat. E, ikusten dugunez, ba, bada, bueno, sistema komplexu bat, gainera mm. elkarren artean ondo integratuta zeduenak, e, zegoena, eta, bueno, e, seguraski, ba, ingenieritza militarreko ba, maizulan bat izan zen, abere garaian ez da. E, Erabilitzen sistema, gainera oso sistema estandarizatu izan zen, e, modulu oinarritutako produkzio kateak e, jarri ziren martxan egiturauek e, e, ekoizteko, regael bau edo horrelako izan bat daukan sistema bat. Eta horrek emantzien aukera, nola bueno, baitere, gerra, gerra makinaria hau edo gerra egitura hauek, E, baiaia industria kate bat balitz bezala ekoizteko, eta hori ba berrikuntza bat izan zen bere garaian. Ondorioz, arresi atlantiko honek, badu mamia, badu garrantzia bai historiaren aletik, okupazioaren lekukotza bat, zalantzari gabe, eta eta hori bezala badu bere garrantzia gogoratzea zer gertatu zen hemen, eta zeharrastutzi dituen, baina hori agian gero aipatuko dugu. Baina baita, E, Europaren ondare kultural bezala. Bez, ze, ze azken finean, esatenari garen bezala, mm, ba, bueno, e, gerra gintzaren berrikuntza baten lekukotza da. Eta, eta lekukotza hori ba, ba, guztiza bat donatuta daukagu. Eta gaur ikusi duguna antzera, edo entzulek entzunduten antzera, e, utxuneak ba daude? handiak daude. Utsune handiak daude. Hasiera handia baten esan dugu. E, ikusi ditugun egitura guzti hoiek, endaiatikasi, eta kapretonera ino. E, bisitatuko bagenitu banamana, ez genuketopatuko, ez e, interpretazio panel bat, ez e, informazio informazio arrastorik ere turismo bulegotan, eskoletarako ere ez dago inolako materialik, eta segurazki ez dago ere monografia bat, sakonki aztertu duena, zer da deniren elementu abek, noiz ere ikiziren, zer bururekin, zertarako, nola, eta bueno, neri oso deigarria egiten zait, zergatik gatik e, ez dago inolako Niñolako interesik que deñolako gogorik ba hau mm -hmm. berreskuratzeko, ezta. Bai, eh izan ere epatu ditugu bunker mota mordoak osoan osoanitza gainera, bueno, ba gure inguruan eta gomendatu diegu ba ba, gure intzulei, ba, bueno, ba, ba boligrafo hartu eta paper bat hartu mm -hmm. eta denak apuntatzeko eta titulua edo sarreran aipatu dugu iragan desoroso baten arrastoak. Ba horten datza muina. Era bat, era bat. Azken finean pentsatzezagun Frantzian, eta Ipar Euskal Herrian ere, ze presentzia duen, memoria kolektiboan eta espazio publikoan, uh -huh. bigarren mundu gerrari lotutako simbolismoak. Benek uste, bueno, Frantziako hiri eta herri guztietan badagoela plaza bat, ez? Bai, eta guztietan badago hildakoen monumentu bat. Demor Pula Patri, eta izen abizenez, gasota, herri e, bakoitzeko semeak, noiz, non, hiltziren, bigarren Benen mundu gerrarren araian. Benen Bai, bai, bai, eta herri guztietan. Ez hori bakarrik, monumentu oiek, beti, lorez e, ornituta daude, udalek zaintza handiak eskintzen dizkiete, txukun, mantentzeko, mm -hmm. eta badira, ba, ba, memoria kolektiborako elkarro gune bat nola baiter ez da. Jaiegunak ere bai. Ez ez du, jaiegunak, liberazioa, eta bar. Ez ezagunaztu ere, erresistentziaren inguruan dagoen epika guztia, ezta? Ba, Inbasore alemanen aurrean, ba, kolaborazionista moan erorietziren frantsesen e, oroitzapen hori, e, erresistenziaren gora, goratzea, baina hori ez da historia guztia. Badago, nikusit dugun moduan, gaur entzulek entzun duten moduan, badago beste historia bat? Okupazioari lotutakoa okupaziopean bizi ziren herritarrena Arian, okupazioarekin kolaboratu zuten herritarrena hor badago historia batzuk esan dut zen bezala desatxeginagoa dena uh -huh. eta ba kasu askotan ez interesatzen kontatzea uh -huh. eta nik esango gonuke nik esan gonuke ba, desmemoria honekin lotuta dagoela ba elemento horiek daukaten interes falta bai en haipatu dugu gainetik ba, asko grafitiak dituztela uh -huh. baina eske Gustia dituzte grafitia, guztiak kotita daude eta bat da bat oso deigarria edo kasu bat oso deigarria dena. Bai, aipatu dugun bigarrena izan da ukerrsalimanago, sokoako itxasarkizarraren ondoan, mm -hmm. erlaitzeko errepidearen bazter batean badago bunker handi bat. Bunker horren ondoan gainera badago irismena handiko kanoi bat, oraindikan bertan kontserbatzen dena. Bunker hori guztiz sasiak janda dago. E, bertan sartzea Ez da, oso zaia da urbiltzeare, baina hau da, Euskal Kosta osoan, mm, informazio panel bat daukan Bunker bakarra. Eta informazio panel hori Bunkerari dagokio? Ez. <laughs> informazio panelak informatzen gaitu, Bunkerra estaltzen duten margoketak, Urruñako Eskolak, Artista batekin egindako, programa didaktiko baten testu inguruan gauzatu zirela. Bunkerari berari, eta Bunkeraren testu inguru historikoari buruz, inolako informaziorik horik ez diuen maten. Beraz, hori da digarrena epatzen genuena. Histo memoria historikoari ez zerrez, baina, bueno, e, ba, urruiako gazte, burututako, ba, egitasmo ba, politori, horren ba, or, inguruan, bai. Bai, egitasmo e interesgarria da, eh? Bai, bai, bai. bai. Baina, segura eski, segura eski interesgarria goa litzateke, ba, ekimen artistik hori zeren gainean bai. gauzatu den, ba, bai. azpin marratuko, <laughs> bai, bai, bai. E, esan dugu, alde batetik, memoria huz desero soa da. Eta gu ustatzen pentsatzea naziek okupatu gintu zela, nazien okupazioan, okupaziopean pean, urtez bizitu izan ginela, eta okupazio horren pean ere erritarrasko bizizan zirela, arrazo diri gabe, eta batzuk kolaboratu ere gintzutela, ez da. Mm -hmm, Beste adletik, bueno, okupazio hori mila bederatzilegunda berrogeita lau anbukatu zen, mm? e, aliatuek Frantzia liberatu zutenean, Eta, handik urte gutxira, ba, Frantzia bihurtu zen Europa berriaren e, gidaritza politikoa hartu zuten estatuetako bat. Hala, Frantzia bilakatu zen e, nola baitere ba, modernitateren simbolo bat, bigarren mundugarraren ondoren, eta Euskal Kosta bihurtu zen Frantzia horren barruan, modernitate horren barruan, E, ba, turismoaren meka bat. Bai, bai. Hmm? Alebatetik, bai, surflarien helmuga e, bilakatu zen, eta lehen biarritza ipatu dugunean, aipatu ditugun luizu izko guzti guztioiek, eta ba, berriro loratu ziren e, bigarren mundu erraren ondoren. Uh -huh. Eta neriru ditzen zait, ba, surfaren meka berri horretan, eta glamurraren helmuga e, horretan, ba, ez duela oso ondo ematen, ba, lehen aipatzen genuen bezala, ba, iragan desero oso horri lotuta dauden gainera, Ba, ba, gure historiaren pasarteelun batgooralaraz handi diguten elementu hoiek eta, eta gainera ba, nola nolabait ere eh ba testinguru bati eta nazional sozialismori lotutako testinguru bati buruzko lekukotza bat osatzen dutenak mm -hmm. ezta. Tira, eh zaila da kudeatzea elementu hauek. Zaila da kudeatzea elementu hauek, baina nik esango gonuke ba bueno, badutela interes bat memoria kolektibaren atletik, ondarekin zaren atletik, eta baita ezkuntzaren atletik ere. Guztiz. E, Urruñako eskolako ikasleek, ba seguraski ekimen artiziko horretan hartu zutenen, asko ikasi zuten, baina aukera polita izango zen agian ere, ba, ba Euskal Herriaren historiaren pasarte Pasarte horri buruz ere zerbait ikasteko ezta. Bueno, eta nik gaur asko ikasi dutene gure entzuleak izan dira, ez bateti, batetik, e, ba bueno, e, bigarren mundu gerrako egitura guzti horiek ditugun, ba, e, bueno, mapan kokatu dituztela, eta bestetik, ba bueno, ezagutu dituztela, gure historian ere ditugun utxuneak, eta tira, e, bueno, memoria historikoa garrantzitsua den jakitea ere bai, jabetu direla. Bueno, zaiatu gara bentsat Gero, be, be, bakoitzak Ardezala nahi duena <risa> Bueno, Josu, ba, guri denborak e, Denborak jangaitu, jangaitu Gaurko ere bukatu, bukatu dugu ordu erdia, ba, bueno, ba, bizkor pasa zaigu Eta besterik gabe Ezkerrik asko gurean izate batik Eta datorren aztazkenean ba, Beste podcast historiko be honen Saio ba, bueno, e, berri bat entzuteko Irrikaz geratuko gara Ezkerrik asko gurean izatea tig berriro ere, eta eta ondo izan, datoren aste azken egarte. Bai, piken, mi esker zuai.